todas as vezes que olhar para uma criança levante seu pensamento em ação de graças a deus que jamais abandona seus filhos a criança é a esperança de hoje na realização de amanhã é a certeza de que a terra está sempre a renovar-se recebendo cada dia novos habitantes que lhe vem trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários que entregariam suas riquezas para terem um décimo da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Não deixe que a calúnia perturbe a sua vida. Não se nivele ao caluniador para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada, se está com a consciência tranquila e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isso o que ele quer. Tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça. Caminhe para a frente imperturbavelmente. Terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar desde que nasceu, a água para descedentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a resistência para protegê-lo. E você, o que é que dá em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da Terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a Terra espera pelo auxílio tenha fé em si mesmo porque Deus está dentro de você portanto ter fé em si mesmo é ter fé em Deus Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer, você vai vencer. Corresponda a confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe para que você as desenvolvesse e pusesse-as em prática. Se você está enfermo, não desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isto seria covardia vergonhosa de sua parte. Suporte com paciência a provação e lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo. Jamais desespere Mantenha a amizade de seus amigos Saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe Não seja ingrato Se de alguém recebeu benefícios, não o esqueça, não o expulse da roda de sua amizade. Não fira seus amigos, não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificaram para dar-lhe momentos de alegria. Não negue seu carinho àqueles que se desvelaram para proporcionar-lhe felicidade.